Tiana Primera Hora Molt bon dia benvinguts al Tiana Primera Hora. L'actualitat d'aquest dimarts ens porta a parlar de la petició dels partits de l'oposició de convocar un ple extraordinari per tractar el problema de la manca de places de l'Escola Bressol Municipal. Tot seguit repassem aquesta i altres qüestions en titulars. Els grups municipals del Partit dels Socialistes i Esquerra Republicana han sol·licitat a l'equip de govern de Tiana la convocatòria d'un ple extraordinari per debatre i aprovar una solució que doni resposta a la cinquantena de famílies que s'han quedat sense plaça a l'Escola Brassol Municipal. L'Associació Catalana de Municipis ha aprovat una moció per reclamar que se suprimeixi la prohibició que els ajuntaments s'endeutin a partir del mes de gener. Segons el seu president, els ajuntaments no estan d'acord amb una mesura que els afecta de ple i que s'ha aprovat sense debatre o amb els municipis. El punt de lectura a punts història i a punts d'autor és el títol de l'exposició que es podrà veure des d'aquest dimecres a la Biblioteca Camp Baratau de Tiana. I el Centre Cultural Esportiu Tiana comptarà amb un nou equip, l'Eleví B. Segons ha explicat el coordinador tècnic de l'equip, Joan Caçador, la modificació s'explica per la nova normativa impulsada per la Federació Catalana de Futbol. Tiana, primera hora. Notícies.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 i realment ens està sorprenent molt l'actitud que està tenint l'equip de govern. Sembla ser que no vol abordar aquestes possibles solucions que les llibertes estan posant pel damunt de la taula. Aleshores, davant d'aquesta immobilitat que està tenint l'equip de govern, que ja sembla que, que, que estigui marxant de vacances, pensem que hem d'oferir més solucions en aquesta gent i per això volem plantejar que es faci un, un pla extraordinari. L'ordre del dia recull tres propostes d'acord. La primera d'elles passa per aprovar pel curs 2010-2011 una oferta complementària de places a l'Escola Bressol Municipal. Són un total de 50 que es preveu que acollin les instal·lacions a l'antiga Escola Bressol la Guineu. En dóna més detalls el regidor socialista Ferran Vallespinós. Nosaltres tenim coneixement de que aquesta escola deixa de funcionar aquest curs i és una escola que disposa de l'espai i disposa de les instal·lacions per poder-ho fer. Aquesta podria ser una solució provisional... Nosaltres volem recordar que a l'any 1995 va ser Convergència i Unió que davant d'un problema semblant que hi havia al poble que era de manca de places de l'escola primària, en aquell moment van adquirir l'escola que se'n deia Escola claver, que era una cooperativa, i a partir d'aquell moment es va poder solucionar el tema. La segona proposta d'acord que es porta en aquest ple extraordinari és precisament la formalització del contracte de lloguer de l'edifici i les instal·lacions a l'antiga escola Bressol-La Guineu. Per últim, es proposa ampliar la partida del pressupost que correspongui per atendre els pagaments pel lloguer, així com les altres modificacions necessàries. L'oposició també contempla l'opció d'incorporar dos mòduls prefabricats, encara que considera que l'opció de La Guineu és la més viable i és en aquest sentit que l'ordre del dia del ple extraordinari només es per la seva banda, l'alcalde Diana Emili Muñoz ha manifestat la voluntat de l'equip de govern de celebrar el ple extraordinari i ha proposat com a data el pròxim 27 de juliol, tot i que ha qualificat la sol·licitud dels partits de l'oposició d'estratègia de confrontació i els ha acusat de crear falses expectatives a les famílies. Així mateix, ha exposat perquè al seu parer la proposta que l'escola Bressol-La Guineu assumeixi les places no és una opció viable. Fan una, unes propostes ara en el ple que fa la impressió que és un producte que no escolten. No? Fan una proposta del tot il·legal, llogar un local que no reuneix les condicions mínimes per ser una escola a bressol, per això ha tancat el centre d'atenció infantil que hi havia, no era una escola bressol, no era legalitzable, i per tant eh, que ara l'Ajuntament eh, llogui un local il·legalitzable per un, un centre privat que no ha pogut convertir-se en escola és enormement sorprenent. Des de l'equip de govern s'ha fet arribar un escrit al Partit dels Socialistes, on a banda de recollir el paret del govern sobre la possibilitat d'utilitzar les instal·lacions a la Guineu com a solució provisional, també rebutja l'altra alternativa dels mòduls prefabricats, perquè considera que no són recomanables des del punt de vista educatiu, ni tampoc per la inversió econòmica que comporten. És en aquest context que el govern ratifica la seva aposta per ampliar l'escola Bressol Municipal en 34 places, habiliten dues aules al nou centre cívic de l'escorxador de cara al curs 2011-2012. En aquest sentit, l'oposició també entén que l'escorxador està destinat a una altra finalitat i que amb aquesta solució no es cobriria la totalitat de les 50 places que manquen. Alhora qualifica d'estrambòtica l'altra alternativa proposada pel govern de cara al curs vinent que és l'espai educatiu familiar que consisteix en atendre grups petits d'infants amb educadores que fan el servei en el seu domicili particular sota la supervisió i assessorament de l'Ajuntament. L'Associació Catalana de Municipis ha aprovat una moció per reclamar que se suprimeixi la prohibició que els ajuntaments s'endeutin a partir del mes de gener. Segons el seu president, Salvador Estevà, els consistoris no estan d'acord amb una mesura que els afecta de ple i que s'ha aprovat sense debatre-ho amb els municipis. Creiem que hi ha molts projectes de despesa plurianual que ja estan compromesos i molts projectes amb cofinançament que si no eh, saboleix aquest article eh, no es podran portar a terme. Inclús hi pot haver obres ja començades que eh, s'hagin de parar. És en aquest context que l'alcalde Tiana Emili Muñoz ja va voler aclarir que les obres del municipi ja estan finançades per subvencions o per crèdits ja sol·licitats i que, per tant, la impossibilitat d'endeutar-se a partir de l'any vinent no afectaria les inversions a la nostra vila. A més, l'Associació Catalana de Municipis ha que els ajuntaments porten tres dècades oferint serveis de primera línia als ciutadans amb una situació de precarietat econòmica. És en aquest sentit que es vol donar un toc d'alerta a les administracions supramunicipals. Sentim el president de l'Associació Catalana de Municipis. Volem cridar l'atenció de les administracions superiors de que amb totes aquestes restriccions i en el marc econòmic en què ens trobem ens serà impossible continuar prestant aquest més del 30% del pressupost que dediquem a assumptes, a competències que no són estrictament municipals, sinó que se n'haurien de fer càrrec, les administracions superiors. En un altre ordre de coses, l'Associació Catalana de Municipis també ha mostrat el seu rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. Tiana, primera hora. Amb l'objectiu de fomentar l'ús del servei de nit bus, l'entitat metropolitana del transport ha posat en marxa la campanya La nit és bus. És en aquest context que Tiana ha rebut un paquet d'etiquets que es poden canviar per un viatge gratuït. Estan disponibles a l'Ajuntament. Amb aquesta iniciativa es vol aprofitar que durant l'estiu s'incrementa la mobilitat nocturna per promoure que les persones realitzin els seus desplaçaments en nit Aquesta és la segona edició d'aquesta campanya que està adreçada a joves majors de 18 anys. Els usuaris tenen temps fins al 30 de setembre per buscar Canvia el cupó per un viatge de franc. La línia de nitbus que arriba a Montgat i Tiana és Lena 9, que entra en funcionament a partir de dos quarts i deu minuts de 10 de la nit des de la nostra vila i a un quart i cinc d'onze des de Barcelona. En tots els casos el servei finalitza a partir de les 5 de la matinada. Lena 9 fa el seu recorregut també per Badalona i Santa Coloma de Gramenet fins a arribar a la ciutat comtal. Tiana, primera hora, notícies. El punt de lectura punts d'història i a punts d'autor és el títol de l'exposició que es podrà veure des d'aquest dimecres a la Biblioteca Can Baratau. L'exposició fa un repàs històric i gràfic del punt del llibre des de la seva aparició fins als nostres dies, passant per l'origen al segle XIX, el modernisme, els punts de la Guerra Civil, el punt de lectura en l'actualitat i el punt de lectura d'artista, entre d'altres. La mostra vol explicar la història dels punts del llibre des de les dues vessants que els han caracteritzat, l'art i la publicitat, i és que més enllà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 Aquesta exposició es va produir per cobrir el buit dels estudis sobre la tradició històrica del punt de llibre entès com una expressió artística en personalitat pròpia, de la qual ja hi ha testimonis del segle XIV. La mostra la presenta en l’obra Social Caixa Sabadell i el Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, l'autor Domènec Martínez, que també ha elaborat el catàleg més complet sobre l’exposició. Es tracta d’un llibre de títol homònim. L’exposició es podrà visitar a la Biblioteca Can Barauu des de demà dimecres i fins al pròxim 4 d’agost. La tianenga Elena Gómez s'ha proclamat campiona del setè campionat de Catalunya de Rau 900 dins de la seva categoria cadet La final que ha tingut lloc aquest passat cap de setmana ha coincidit amb el 21è trofeu Ciutat de Terrassa organitzat pel Club Arqués Terrassa La jove campiona ha explicat les seves sensacions després d'aconseguir aquest primer lloc Bueno, la veritat no m'ho esperava perquè estava molt nerviosa, part, no tenia molt clares les distàncies amb el visor, i era una mica prova d'a veure si entraven bé les fletxes. I a part també vaig superar un rècord, que era un round 900, i en el round 900 hi en uns rècords d'altra gent que anat fent. I jo a aquesta categoria, per ser la segona vegada que tiro, vaig fer el rècord. El RON 900 implica que la major puntuació que es pot assolir se centra en aquesta xifra. Gómez va superar el rècord establert fins aleshores en la seva categoria. Ho va fer amb un total de 767 punts. En la seva categoria de cadet, Gómez va haver de fer un total de 3 tirades a unes distàncies de 50, 40 i 30 metres. En cadascuna d'elles va haver de tirar una trentena de fletxes. Després de proclamar-se guanyadora del Campionat de Catalunya de RON 900, la Tia Nenca ja fixa la mirada en el pròxim 24 de juliol, quan es despega es plaçarà fins a Zamora per competir en el campionat d'Espanya. El Centre Cultural i Esportiu Tiana comptarà amb un nou equip, l'Alaví B. Segons ha explicat el coordinador tècnic Joan Caçador, la modificació s'explica per la nova normativa impulsada per la Federació Catalana de Futbol. Degut a les normes noves que ha posat la Federació, Eh, s'han fet noves normatives en el sentit de que fins a l'E20 serà tot futbol 7 eh, fins ara era fins al Benjamí i, i només teníem un equip d'Alevi ara el, el futbol 7 bueno, tenim més jugadors i llavors el que farem és que farem dos equips d'Alevi, farem l'E20 bé la voluntat del Centre Cultural i Esportiu Tiana també passa per consolidar la resta d'equips i fixa la seva mirada a les categories inferiors, enteses com el patrimoni més valuós de l'entitat. En aquest sentit, Casado ha destacat la necessitat de seguir apostant per l'escola de futbol, que ja fa dues temporades que funciona. Així mateix també ha manifestat la importància de consolidar el juvenil a, per poder disposar de planter de cara al primer equip del club. Consolidar també, el, si podem, el juvenil a veure si fem bona campanya a primera divisió perquè és important per nosaltres, perquè el, un juvenil a primera divisió eh, tens bons jugadors i això després cara al primer equip pues, és importantíssim perquè pots aprofitar moltíssims jugadors. Precisament el primer equip del centre cultural i esportiu Tiana, el qual començarà la pretemporada l'última setmana d'agost, comptarà amb prop d'una desena d'incorporacions amb l'objectiu de millorar els resultats de la temporada passada a la segona divisió territorial. Pràcticament confirmats, hi ha tres jugadors del juvenil A i dos també del juvenil de Montgat. A més, es recuperaran antics jugadors. Es tracta de nous fitxatges que, a deportar qualitat a la plantilla, augmentaran el compromís de defensar la samarreta del centre cultural i esportiu. A a diferència d'alguns dels equips de la categoria, els jugadors del club tianenc no cobren per jugar i, per tant, l'objectiu del club és mantenir-se a la segona territorial. La motivació dels joves per vèncer clubs amb una capacitat econòmica superior i les ganes de demostrar la seva qualitat completen la filosofia del club. Entre l'última setmana d'agost i la primera de setembre, totes les categories del Centre Cultural i Esportiu Tiana es posaran en marxa amb un èxit ja assegurat. Continua creixent com una de les entitats més importants de la vila. De 6 a 10 del matí, Tiana primera hora. L'entrevista. Els fons del llibre s'han convertit en dels companys de lectures al llarg de molts anys i continuen sent-ho ara. Tot i que els formats digitals sembla que van guanyant terreny en llibre en format paper, és indiscutible que els punts poden explicar moltes coses per si sols, doncs en moltes ocasions, per exemple, són un reflex dels moviments artístics que s'han succeït al llarg de la història. En aquest context, l'obra social Caixa Sabadell i el Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona presenten demà dimecres a la Biblioteca Can Baratau l'exposició El punt de lectura a punts història i punts d'autor. I precisament per parlar d'aquesta qüestió tenim a l'altra banda del telèfon a la cap de serveis bibliotecaris de la Diputació Núria Ventura, bon dia. Hola, bon dia. Doncs parlem d'en què es trobarà l'espectador que vagi a veure aquesta exposició. Bé, doncs l'exposició parla del punt de lectura, que a vegades li diem també punt de llibre, que són aquests punts que es posen a dins, de les, a dins dels llibres per marcar en quin lloc t'has quedat amb la lectura, quan ho has d'interrompre doncs, perquè és tard o, per, o perquè estàs cansat de llegir. No? Aleshores aquests punts tenen una, una llarga història, i una mica l'exposició que es trobarà a la biblioteca doncs, és, és la història d'aquests punts, com van sorgir, com han anat evolucionant i la varietat i la riquesa doncs que arriba a haver-hi en aquests moments. No? I aquesta evolució ha estat molt significativa fins al punt doncs, en què es pugui dedicar-li una mostra? Oh, i tant. Eh, I una mostra que, que en aquest cas és, eh, la feina ha estat sobretot en reduir-la perquè eh, la quantitat d'originals que hi arriben a haver és enorme. Eh, hem de pensar que bueno, fa més de 200 anys que es fan punts de lectura d'una manera eh, més extensa. I, i ha estat un, una de les coses que ha reunit a, a, a molt col·leccionisme, hi ha hagut molta gent que, que s'ha dedicat a col·leccionar punts de llibre i això f, es, ha permès doncs, que es pugui fer aquesta exposició i d'altres que, que també hem conegut o que hem vist circulant per les biblioteques i per altres llocs de fet, uh, en aquesta mostra és una mica el resum d'una gran exposició que, que va muntar la caixa de Sabadell i i que en el seu dia doncs, va tenir molt d'èxit. I aleshores això també va donar peu a una publicació que es diu al punt de lectura, punts d'història i punts d'autor i, i aleshores una mica resumint això és l'exposició. Uh -huh. I fins i tot podríem dir que permet fer un repàs sobre els principals moviments artístics que s'han anat succeint? Sí, perquè possiblement els que es coneixen bastant més potser són de l'època modernista, que hi ha uns punts realment molt bonics, i després doncs segons els estils i l'estètica de cada època doncs lògicament els, aquests punts de lectura han anat reflectint els diversos estils eh, artístics i, i ornamentals hi han potser punts que són més ornamentals però no hem de oblidar que el, el, el punt de lectura també ha servit de, de publicitat i de propaganda i llavors es troben punts que el que fan és servir una mica d'anuncis de, de qualsevol producte, des de productes farmacèutics fins a doncs una botiga o d'una empresa que, que et donava un punt, un punt de lectura. En un context com l'actual, en el qual les noves tecnologies doncs, sembla que a poc a poc van intentar guanyar la batalla, als llibres en format paper, no sé si podríem dir que els punts de llibre estan allò en perill d'extinció en un futur pròxim. Bé, és eh, clar això depèn del futur del llibre, és evident jo penso jo particularment penso que el llibre no deixarà pas d'existir, eh, potser hi hauran una, una part de, de textos o de temes que evidentment són més fàcils d'arribar per una altra via que pot ser l'electrònica o que pot ser internet però una cosa no treu l'altra jo penso que tota la cosa de ficció i el llibre eh, aquest més artístic o l'àlbum il·lustrat eh, jo penso que això continuarà igualment i la novel·la de tota manera també eh, és fàcil de llegir en paper per tant, no crec que que això desaparegui. i de fet, doncs el punt de llibre se segueix eh, demanant molt i i no sé, per exemple els museus i i altres eh, entitats de tipus cultural o social en n acostumen a editar també perquè serveixen com a recordatori, perquè és un lloc on a més a més et posen una adreça o un telèfon o una pàgina web i per tant, això és, és d'utilitat per a l'usuari i, de fet, les biblioteques han repartit molts de punts de llibre, també. No sé si podríem extreure alguna conclusió de si, al llarg dels anys, la publicitat, la vessant publicitària, ha guanyat també terreny el que seria el punt de llibre concebut des d'un punt de vista més artístic. Jo crec que hi ha tot. Eh? Continuen, eh, continuen a haver-hi les, les dos vessants del punt de llibre. El punt de llibre aquest artístic, de fet, hi ha en punts de llibre d'artistes. Hi ha aquests que estan fets amb, amb una idea bàsicament de, de fer bonic, de tenir-lo com un objecte agradable a la vista i bueno, jo no és que en tinguin molts però quan vaig a algun museu per exemple, eh, en aquest cas no és que l'artista a vegades l'hagi fet per fer un, com a punt de llibre però sí que els museus se reconverteixen en algunes imatges de pintors o, de, o fins i tot d'escultors les, les modifiquen i les posen com a punts de llibres a la venda com a recordatori i en altres casos són això doncs una cosa més de publicitat per, per recordar un producte o per recordar un telèfon una pàgina web. Jo crec que segueixen a vent i les dos vessants I, i el que és segur és que hi ha molta gent afeccionada que, que els hi agrada de tenir aquests punts i que els col·lecciona i que, i que en tenen realment de, de molt, molt bonics. D'alguna manera podríem dir que els punts de llibre també volen ser un petit suport per expressar la filosofia o l'essència de l'entitat, ja sigui comercial o cultural, no?, en aquest cas. Sí, sí, sí. Però també és una mica forma part d'això dels objectes aquests que molt li agrada de guardar perquè li recorden alguna cosa o perquè, o perquè són bonics de per si. Eh, amb això també és evident que eh, gràficament es poden fer coses molt boniques i és, és molt interessant veure veure com una targeta petita, com és un punt, les coses que es poden arribar a transmetre o a posar en, en, aquesta, en aquestes petites cartolines. Aleshores, bé, jo penso que transcendeix una mica l'objectiu en si, no? que, la, que és aquest de, de fer una pausa en la lectura i a, agafen ja com un, un valor per si mateixos i a més a més de veure punts de llibre en aquesta mostra, doncs suposo que també se'ns parlarà de l'origen del punt de lectura no? Sí, sí, sí bé, de fet va bastant lligat a l'origen del llibre i al començament eh, més que res hi havia eh, com cintes o tires de, de roba que, que anaven eh, fins i tot enganxades en el propi llibre, que això encara no l'hem mm. a vegades en col·leccions una mica antigues, no?, que porten com una cinteta vermella o blava dins i que era la que marcava el punt Uh, després això doncs, va anar evolucionant i des... també hi ha punts que són metàl·lics o fins i tot de plata uh, i ara uh, no sé, hi ha punts fets amb, amb quantitat de materials diferents uh, de vegades es feien servir coses com full, fulles d'arbre o, o altres objectes diferents que, que es posaven a dintre per, per guardar aquest punt no? però, però realment hi ha una gran varietat de, de tot, de, de formes, de colors, de materials i, i penso que això també és el que en li dona la gràcia. D'acord, doncs hem volgut parlar amb Núria Aventura, cap de serveis bibliotecaris de la Diputació de Barcelona. Recordem que és una mostra itinerant que ara ha visitat Iana, ja va visitar Montgat a l'abril, però encara li queda bastant recorregut per Catalunya, no? Exacte, sí, sí. De fet, això forma part una mica de la política de, de les biblioteques, de que a part dels llibres, les activitats que s'arriben a fer, de conferències, xerrades, hores del conte, clubs de lectura, etc. Doncs a més, més d'això també eh, hi ha tota una sèrie d'exposicions itinerants que van passant d'una biblioteca a l'altra i que doncs, són com aspectes diferents de la cultura, doncs, una mica per, com un, punt, un lloc d'interès i al mateix temps doncs, que a partir del tema eh, en què es tracta l'exposició doncs, cadascú que, que s'interessi per allò pugui buscar llibres o altres documents que la biblioteca té. Bé, doncs els interessats ja ho saben, el punt de lectura, punts d'història i punts d'autor estarà disponibles, es podrà visitar, baixar a partir de demà dimecres a la Biblioteca Can Baratau de Tiana i fins al pròxim 4 d'agost. Núria Ventura, moltes gràcies per atendre'ns i fins un altre. A vosaltres. Adéu-siau, bon dia. L'entrevista. L'agenda local Agenda d'actes de Tiana i Montgat del 12 al 18 de juliol Dimarts Teatre els infants i joves que participen de les colònies teatrals que la Fundació Beraterrés organitza a la Casa de la Conneria visiten aquest dimarts el Teatre Nacional de Catalunya. Es tracta que coneguin els espais on desenvolupen la seva feina els actors i actrius. La sortida serà a partir de les 11 del matí. Dimecres. Tradicions. Aquest dimecres torna una nova sessió del cicle Sardanes a la Fresca que organitza l'agrupació Amics de la Sardana de Tiana. En aquesta ocasió, la Copla Marinada interpretarà les peces del compositor Joan Lázaro i Costa. Tindrà lloc al parc del camp de futbol vell a partir de dos quarts de deu de la nit. Societat. El grup municipal del Partit dels Socialistes organitza aquest dimecres una sessió informativa oberta al públic sobre la manca de places a l'Escola Bressol Municipal. La formació exposarà les accions que està duent a terme en aquest sentit i les solucions que hi proposa. Tindrà lloc a la sala al a partir de la set del vespre exposicions. La Biblioteca Can Baratau dona el tret de sortir d'aquest dimecres a una exposició que porta per títol El punt de lectura. La mostra fa un repàs històric i gràfic del punt de llibre des de la seva aparició fins als nostres dies. Ha estat cedida pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i es podrà visitar fins al pròxim 4 d'agost. Dijous. Música. Les Nits de Música al Jardí Lola Anglada ens conviden aquest dijous a fer un recorregut per les arrels musicals de Mel Cemé. A través del repertori que s'oferirà es farà una recerca dels racons perduts de les tradicions familiars del músic, de les cançons que va conèixer quan era petit i que li han servit de fonaments. És en aquest sentit que en farà un homenatge amb cançons pròpies. L'actuació començarà a partir de les 10 de la nit. Societat aquest dijous el televisiu actor Nao Albert interpreta el Martí a la sèrie Vent del Pla de TV3 i partirà una classe magistral a la Casa de Colònies de la Cuneria en el marc de les colònies de teatre que s'hi desenvolupen. Una oportunitat excel·lent per aprendre noves tècniques i també per preguntar tot allò que sempre han volgut saber del que passa darrere de l'escenari. Serà a partir de les 5 de la tarda. Sí. L'hora del conte Al cel s'hi poden trobar estrelles, la lluna, el sol però també s'hi poden trobar un munt d'històries D'això no és ben coneixedora la narradora Glòria Rufat que aquest dijous convidarà els més petits a la casa a fer un viatge per alguns dels contes que s'hi poden trobar al cel El jardí de la biblioteca Can Baratau acollirà aquesta sessió estiuenca de l'hora del conte a partir de les 6 de la tarda Divendres Societat Alicia en el País de les Meravilles, de Tim Burton, és el film que es podrà veure aquesta setmana dins el cicle de cinema La Fresca que s'allarga tot el mes de juliol. El parc del camp de futbol vell acollirà la projecció d'aquesta pel·lícula a partir de les 10 de la nit. Dissabte. Astronomia. El grup d'astronomia de Tiana organitza aquest dissabte una observació dedicada a les constel·lacions d'estiu. L'activitat tenirà càrrec del membre de l'entitat Josep Maria i Mamí. Tindrà lloc a l'Observatori d'Astronomia a partir de les 9 del vespre tradicions. Dissabte, la platja de l'Espigó de Mungat acollirà la festa cara al mar que organitza la regidoria de participació ciutadana amb la col·laboració d'entitats i veïns del municipi. El tret de sortida serà una botifarrada i sardinada popular per donar pas a l'arribada de la processó de barques a la platja, la benedicció de la imatge de la verge del Carme i la processó a l'església parroquial de Sant Joan. A partir de les 10 de la nit serà el torn de l'actuació del grup de veneres Roca Grossa i també hi haurà cremat. A partir de mitjanit el grup de música jove de Club Band posarà el punt i final amb la seva recepta de fang, hip hop i blues Exposicions Aquest dissabte és l'últim dia per veure la mostra d'esmals al focs, acrílics i aquarel·les de la tianenca Araceli Lubiano. Es pot visitar la sala d'exposicions al casal de dimarts a divendres de dos quarts de set a dos quarts de nou del vespre i dissabtes i festius de dotze a dues del migdia i de sis de la tarda a vuit del vespre Diumenge. Societat. La unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits visitarà Tiana i Mungat aquest diumenge. En el nostre municipi s'instal·larà el carrer Mates a l'alçada de l'antic camp de futbol i a Mungat en el mateix centre d'atenció primària. I serà de 10 del matí a les dues del migdia. Recordem que pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos. Mm -hmm.